ریاض الصالحین یو صلی اللہ ہم نمبر حدیث تے نمبر حدیث او دباب پنزل نسم نمبر دے الخامس و عشر عن آنس رضی اللہ تعالی عنو قال حضرت آنس ویلی غاب عمی انس ابن نظر عن قتال بدرن غیب شو ترزما حضرت یا نځوید نظر الله درضا شیداغه نا ته جنگ بدنه ان جنگ بدر کې نو حاضر فقال نویدو یا رسول الله ای الله پیغمبر ها غیب تو انس بین نظر وی زه غیب شو یو ما دا اول جنگ بدنه قاتل تل مشرکینا چتا جنگ کړیو د مشرکینو سزا زه پکینو ما قل ان الله كثر الله اشهدني حاضر کی مال را داس مقرا ولی بیا جنگ مشرکین تا لا یرین الله ما اسنعو لام د پاسه پیغمبر راجی او پوشی لا یرین الله رخا مح کارو کی الله عاکا چزکم کار کو ما خلقو ته به کار زرد یا عبو بني الله زرد چوبو بني الله اكات زقوم د مشرکین سره تب بیا ما وګړو ځکه م څنګه قوم د مشرکین سره خو نو ما حاضر شینو دا غه وا پسکه په لارد جنگ کې جزو عظمه او داسه مقراشه تو جنگي ګم د کافرو سره لما كان يوم احد اركلج او روز دو احد انكشف المسلمون نشکستو حال مسلمانانو پر پسې په بل کال را جنگ بطر بیا دو احد غزاره لکه جنگه بدر پس بیا آئنده کال احد راي نو انكشف المسلمون شکستو هو مسلمانانو هوش شکستو حال مسلمانانو دا شکسته ولی او غوړه نو وجدوا خلاف د خپل امیر نه د خلاف په خپل منکې چې کله خلافات راژو چېکس سرړ غیا په قاله نووي الله نو بیالی سلام او الله هم معته زیرو ی کا بما سرنهله یعنی حاب هو ی الله زور ذ پیشش کوم تاته تا د غ سنا چې کوي دا کسان یې حابو دغه ن نظروي اے اللہ زو عذر پیش کوم تا تا داسنا چې کای دا کسانی صحابه چې نبی ریسه په میدان کې یوازې پر خودو زکه دوه په میدان کو یوازې شکر و ابرؤ الیکا مما سنا ها یعنی مشرکین او زه بيزارم جوزایم تا تا داسنا چې کای دا کسان یعنی مشرکان چې مشرکان کم کار د صحابو سره کوي ذاتین د جدا ایمه ثم تقدموا بیا را محکش فاستقبلوا سعد بن معاذ رمها مخورغه اغل سعد بن معاذ جلانو میدان ترا کوشرا ہے اور شروع وکلا و مکلسو قرغه سعد بن معاذ وقال وی وی چوی انث بن نظر وی حضرت انث وی, وی یا ساد ابن موازن الجنة ورب القابة یا الجنة ونمز جنة لرا زماد قسمی پر عبد قابی دعیت الجنة یا جنة نزد دی ورب القابة زماد قسمی پر عبد قابی بانیم یعنی دا جنت خکاری گی ز قسم کم ساد پارا پرد کابی او زدیر شوق لرم دا جنت دا پارا اے بس خوش شادت دیکن ن وی قسم دی ز جنت بوی ممو ما انی اجدوری ها من دون احود بیشک ز محسوس کما ز ممو ما بوی دا جنت پخوا کې احود کی دا احود ز جنتا بوی حاصلو ما قال سادو وی رضی اللہ تعالیٰ فمستطاتو یا رسول الله زطاقت نرم اید الله آج کئی دے قال حضرت آنسوی فوجدنا ہو بهی بزعن و سمانی ناظر بطن بس گرہ میدان راوے کنا جنگ شورو کو حضرت ساد رضی اللہ حضرت آنسوی امون دو ماہ پلتر لرا چپاغا بانی سر پاسا اتیا گزارو نو دتر اتیا گزارو لگی دلیو نا کافرو دتر بانی تن تنبرم یا وشتل پنیزو باندی آورم یا تنبی سامن یا وشتل پغشو باندی اے پغشم لگی دلیو پنیزو لگی دلیو او پترم لگی دلیو او یا گزارو پی منگا مندلیو ووجدنا وقد قتلوا او من امداغل را چا وجل شو چ اتیا گزار یو سړی لګیو بیا واپس کیګنه دیتا وجات وزایو کشمیر پتا کومسړیا تبان یو گزار لګی منډه وے وجدنا وقد او من امداغل را چا وجدیش ومسدل بی ومسدل بالمشركون او مسلقل یو غلرا مصلا دا مصلا چه داغان دامونه داغنه غس کریو غگونه تی غس کریو سترگه تی اوخ کلیوی پوزه یعنی یو یو جبه تی روخ کلیوی لو مصلا شویو فما عرفهو احد الا اختو بی بنانی نپی جاندل رئی چا چه دا سوگ دی مگر خوری اپی جاندل بی بنانی بگو تو داغ د لاسونو په بندونو باندې پی خور پیجنده خور خورینو ورو ورو خور لوبلسر نسدي تعلقي کنه لاسونم ګوري خپیم ګوري ارواح موجودي نو چکهلا خور را لويکاته چاونه پیجنده و دازه مار ورده و سنگر ورده و دغه پزدي بندونه پیجنده ما صداخه ان شاء الله باغ بندونه باندې وینو هغه خورې په بندولو باندې خپل ورو پیجنده که قال حضرت يا نسويه رضي الله تعالیه رسو آیات راځي قلنا ومنگا नाराज او نذونو یا زمون یقینو ان هاذهل آیات بشکدا ات نزلت فيه نازل شوی دا په بارکه وفي اشباه او مشبدايه کې بنالمومنین رجال صدقوا ما الله عليه الاخره احزاب آیات باج دا مومن آن نصری دی چه رشیا قرد یا چه واده کڑی و دا اللہ سر پاگی بانے دا اللہ واده رشیا کڑی کې جنگی گوستا پر لارکے او امنو امی ینتظر و ما بدلو تبدیلا او باج لا انتظار کئی دا اللہ دا واده قول متفق قنل اتفاق کڑی شیف دیادیت دا بخاری و د مسلمت اولولهیړ الله هو ورویا بظم مییاوهکس لیا په ځمی د او پهکسې د سره راغري ایلییځ حیررن الله هو ظلی کا خاامه کارهبه کې الله دا کار دپاره د خلکو چې د کار کوم او رشتیاې اووشه ویل حته چې زو خو په میدان د بددن لب حجر وکایندا دا ش مقرری ته وګورځو کوم ان شاء الله وګورا دا بیا اتیا گزارم لکه د دې او زره زره شې دا کار وکونو د الله دنده لپاره او بیا بفعی ما و ما نه ما د ذکر دا والله عالم اساسه سواشه د اشپارسن نمبر دې حدیث ابي مسود عقب بن عمر الانساری البدری رضی اللہ تعالیٰ نو کالاوی لما نزلت آتن صدق دی ار کلا چنازل جایت دصدقی کنانو منگانو حاملو علا زورینا چا منگ با پورتکول بخپلو شاگانو بانی بوجونا منگ با پشا بانی بوجونا پورتکول پائی با وزونو بانی اے بوجائیم پورتکری با پورته کړی دي پهژ تونو بانې که نه د دژ نه جې پورې بوجې پهتونو پهړه دا منګه کړي د چې پاغې به منږتهڅړه پیسسه میلا شو نه بیا به منګاره پیس دا لا پهلاره کې صده کا کړی ن صاحاب کارو او موغی په دین ن ګټو او غې په دنبان د لګی خپله خوالا د دین د پاره وباې پوژ ګنا او مونګانو حامل <سؤال> وعلى زهورنا چې مونږ با پروتوکول <سؤال> په خولو شاګانو باندې لؤلوي بو جنہ پایو جنو پوجراتونو فجار جن را یو صلی فتصدق بشین کثیرن چا خیرات کو په یو شریر سرا دیر صدقه داولا ډیر پیسې هغه مونږ درې کې ګټلې وی اے دزان خلک خلوا دخلې پیسې هغه راولې د پیغمبرلې او چې دا صدقه ده د الله دا دین د الله د دین لپاره صدقو او کله الله په دین کې په دینو لگا پیسې په بیکاره خلکو په ملګوا هغه چا باندې او لگا وا چې د دین کار کې د دن په کار کې مشغله وي نو قران او د سنت په درسونو کې مشغله د هغه فکر او سوچ کوي نو تځې نه په لامه په ځ باندې راګې فَتَصَدَّقَ بِشَئِنْ كَسِيرِنُ خِحْرَاتُ كَاغَمْ پَيُوشِ دِرْصَرَا فَقَالُنِ وِدِي مُرَائِنْ او چاگئی خِحْرَاتُ كَوْنُ مُنَافِقَانُ وِسَوِي مُرَائِنْ دَا رِيَا كَارِ دِي او گودت یہ سنیر پیسے نوزی دیاریا کاری دی. کئی مُرَائِنْ وجارغ یوشره بل فت صدقنواخراتو کو بساین په یو وګی سرا وګی ذینیم ذینیم سرا وګی ذین ذینیم سرا یېغه ذینیم سرا الله ری خوشاله ته نو چاغه خیراتو نو فقالو ویغه ان الله لا غني عن هازا الله بخا مها بے پروا دے د دین الله به پر او ګوره الی ده دین مسدا کوي ما لګی چډیری ور کوي ډویر یا کار دے چله کوي ور کوي نو الله د دې خیرات تدد ضرورت نشتا د لګیری په یو کې نه فریغا منافق او سب یو کس راي او څنګه ملي الله دوبه کی الله دغه مقام خسته کی راغ نو دو شورو نو مال آغا ما ته وی نو دا پنځه مال لا کړ د دې مان کوي ډېر یو صبر برداشت لري او دا خیراتي څونه د ځانې لګي کې پار سي په کار کې وروغو پنځه روپ طالبان او خندان په منده او باسي ميدان غو منافقین خو اغه لټه داز په پنځه ورو کې شل پنځه شو ورکو خدای غدا اوس کیږي غره پر در ټیکټ پیسې نشته پوهه نو کډې ډېډ ور کوي زه هازر لګین اور کوم ډېډې ور کوم ډېډې ور کوي منافق کاردا زده چنه لګي ور کوي او نو ډېډې ور او د مؤمنه جس کار زده چلې کې ملا او شلې کې او شډې ملا او شې ډېډې ور کوي په کار چې مخ خپل مالونه داږي سابو کوځ خپل مالونو په سي خیرات داږي کو نو ان الله لغني انا هذا الله بپرواره دا شه ان سا ان ها ذات دي وګنا چدا دي سا ذینم سدا غنمو ذینم صدقه جوري وي یار ته چو کنه خو ذینم سدا ساحت او ف نظر انازل شدا يا دایاب کنده کړه جی الذین یلمزون المتوین من المؤمنین في الصدقات دا کوم دې کړه دي جو توبه دا یا توبه کړه دي آ کا سان الزام لګی با پاک دمو د مؤمنانو نا پیسو د کا ته پیوښته خیراتونو کې وګوره الزام لګی چې دا سره دا ریا کار دی آ کا سان چا یا الزام لګی چې دا سره دا کمور کې او که سان چغینو می الا جو ده مگر کوشش پر د خپل واسه مناسب مال لګې اریو انسان د خپل واسه مناسب مال خرج کړي که دا چاولګوس کې اپکارم داري چمن په خپل مالونو کې ځان له حسي پیدا کو لګ نډیر غنم جوار سبزيانه اریو شه 아이ک خپل ځان له لګ لګي سمو قرر کو او علما وبانی خرج کو پدې ټول ابا وبانی خرج کو پای دین پیاو مې لسونو باندې مه فلونو باندې خرج کو ولې کړ دې من خرج نکو خو به لري به ودیږي کنه او خو ماران دي خور خور بخوري نه هغه د دین کار ته فاريغي او دین په کار کې مشغول هي خو بيغمه نو چې منګه خپل د دنیا کارم کو دن دن او هغه سره مې سزا دو نه د دین په کار کې مشغوله او د دین کار په پا طرحه باندې بزی نو کچا د دو کار کچا سوگ دو آون کئی اگو دا مالا و حاملو او زده حدیث د اللفت آگا نو حاملو بزم منون من و بالحال محمل اے يحملو احدنا علا زهره بالعجرت و یتصدق کی و بیراغی مانا کئی بورتا کئی یو کزمان پا خپل شابان په مزدوری یو شئ خدا کئی کئی نا دا پیټي فورته کی کنه په بازارونو کې دا بوجې ها د ګاردن کوزه لړګي کوزه خېږي دا مزدوري را کنه ها دغروونو په وګو باندې مسونو باندې غره وډه کنه لړګي او هغه بیا اګاړو کې په خلکو باندې خرڅي او په اسیبي کې او خیرات کې بیا او داغه لګو پيسو نه اخرات کې ګوري د مزدوري د دیالې پیسړې دې مشکلې یو اللہ چه تا چا مال لگی که نا نا اغلی گو پیسو که اغی سکی او تا اللہ پا دینی لگی وی ملا پا دیالی که بس وار کم نا چه شپک سوا گتی پینز سوا یا شل یا دیر دا پک جدا کوا سل دوسو جدا کوا تخ پلوس مناسب جدا کوا رو رو پینزلس جدا کوا نا پایی که بدن اللہ خیره چای پاوشی او دیر اونا اغیی خطر تک ای اصاب و اشدان سید امی عبدالعزید عن ربیعات ابن یزید عن نبی ادریس الخولانی عن نبی زرن جند ابن جنادتا رضی اللہ تعالی عنوان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما یروی عن اللہ تبارک و تعالی انہو قال اللہ ویلی قال ویلی اللہ یا عبادی ایز ما بندہ انی حرم حرمت الظلم على نفسي حیث قسیده ما ما حرام کړې ظلم په خپل ځان باندې ز ظلم نکوما ما, ما الله او ما حرام کړې ظلم په خپل ځان او په خلکو باندې ولا یظلم ربک احد ذاته کې سار په چوانه الله دې ز ظلم کوم نه په ظلم کې هغه ظلم نه کوم ځالمان جوړ شو کنه اریو رو دنور سرا ظلم ده پلار ده زوی سرا زوی ده پلار سرا خطا تخوان اریو پکورانی که ظلمان خطی دی بار خلاپ ری را بیا بادشان و رعیه و گورا اسو ظلمان خطی دی سوک پیو تریقا سوک پیو اللہ ویسا ظالم نیم ظلم امن خخومک وره و لا یظلم ربکا آحدا و جعل تو بینکم محرد من فلا تظالمو نکر ظلمان دا ظلم پمینستاسو کې حرام ولا تظالمون ظلم ما کوي تاسو ته یو بل سره ظلم دنه کوي یو قص یو کس راولي فان الظلم ظلمات يوم القيامه بشك ظلم دبطری شي په ورځ قیامت کې الله د ظلم نو ساتي د ظلم صدا الله دنیا کې انسان ته نصیب کی یای زما بندگانو كلكم رال الا من هدیتو حریو تاسو نن دې ګمرا مگراسو ګمرا نه چذلار سمه کوم غتا فستہ حدونی نو طلب د هدایت کوي زمانہ نو زبلار سم ممتازو تا طلب د هدایت کوي نو زبلار سم ممتازو تا اهدکم تاسو یا عبادی از ما باندې یې طلب د هدایت زمانو کې زبتاه صلی الله تو و طلب خو کې و یا لکا بی طلبگار طلب پیدا که مازی خلب کوئی کرده دا خبر سید آسی تبوز کون و بی طلبو که طلب پیدا که دا خبر سید آسی نا حدیث کے پیغمبر سوی فستا اللہ و فستا دونی لعا تاسو طلب ده دادو کدر بطلار سمان کمام اغه به طلب او کې طلب پیدا کاوه اغه واسه به طلب دي اغه طلب غارو پیدا کاه طلب نورم پیدا کاه شوپ کې پیدا کاه نو ته آپس کې راځي کنه اغلون صاحبې راغلې او طلب وکاو د نبی عليه السلام ته پوښور کول او بل به طلب راغلو وو فدونا اي کې طلب نو نوبي عليه السلام با کلاغې سره خبره کولی او کله به داغلون صاحبی صلاح عبا صوت و اللہ انجاہو لامان آغا صورت را ایک نایاتون اللہ وی بی طلب رہ دا آدائی طلب ہوکی اللہ من حدیتو فستادونی آدائی گلتا بازار دے آغا طلب نکی رازی نا دن تسپک گوری آیا او سرے زمان بکی تناس حدیث علاست کی نیوری قرآن علاست مال علم راکا رایت شوګل په کار ا هغه ورپرېدا یا عباده زما بندگانو كلكم ځاین ار یو ستا سنو ګره الا من اطعمتو مغرا سټ سخړه ګور کما غتا خوراک زما لاس کېره فستطعمونی اتعمکم طلب دو خوراکو کې زمانہ نذبه خوراک درکم تاسو ته یا عباده زما بندگانو كلكم مارن ار یو ستا سنا پر بندې الله مګړه اوسو بړ ب نه دی کا سو جامې واچو مغته نو ف تي نو طلب د پټوالیو کې زمانه په جامون نو کسو کوم زه جاې در کمم تاسو ایک جامیم دی دی د چا نه وواه الله معپټ کا الله رڅنګه پټئخورړ کې الله د والله الله کې شوی مع الله چو تمې شو شوي دی الله اوبوتا می شوق شویده اللہ دو بود و خناک بند مد کپلوی میں وکا پناہ روی ما اللہ من مستعفرین فا اللہ حدیث کنرازی مستعفرین یا عبادی ازمہ بندگانو منگونا لغل پغلیا او دو جرد دو پاسا دو قبر دو پاسا دو گڑا مالا بسرا کئی پنجات تلوک صرف دا معمولی جنگیه چوریه نو لغل پا غلو قبر تا پاس غلی دل ده او پی پا لغل لغل بانی لغل ما چه صدار دا کی فلانی زیارت فلانی وری رو رف دید حدیث که اللہ وی فستک سونی اکسو کم یا عبادی ایز ما انکم خلکو نو قرآن تا مخا او نه حدیث دا صرف قبرو تا مخا کری دا او پیانو ته مخه کری دا یا عبادی ازمونو ته مها کړه بلانی تم کړی او کې تم کړی بلانی جهه دمونو انکم توقدو نا باللیل والنهار کستا سو ته تم سره مینوا دور له په سفر باندې بل صبح کراس کای لوزو قرانو مستکل حاصله کړه خپل دم دي سپل شيغه نه وي قبل وي حرام دي او قران نو ختموله شروع را څه ده کړل د جودوره ګاډی کې دوره سفر کې خاله قلنا بیماران بوجیخ پلزی نو خپل قران زکا او داتم کتاب دېلو انکم توقدونا باللیل وانا بشکتاسو خطا کوي د شپې او د ورځې وانا افیر زنوب جمیئا اوزو ګمکم ګناوه نټول زی تاسو ګناونه گذشت په تاسو ګناونه مکم واستغفرونی نطلب د بخنه کوي زمانہ عفلکم زب بخنه کوم تاسو تا اینکم یه بندگانو زما انکم بیشکتاسو چه لن تبلغو زردی چرنشی رسولی تاسو ما تا تکلیف زرر فتا زررون چه تکلیف رسو ای تاسو ما تا ولن تبلغو نفعی فتنفعونی چرنشی رسولی تاسو فیدا ما تا چه فیدا را کئی ما تا ای ما تا زرر نشی رسولی ایک کدا تول جمع شی پا زما نو ما تا نشی که دا ټول مخلوق جمشي په zarar ما ته نو ما ته zarar اجازه تي لزو هغه ته چې دا ټول مخلوقات څنګه پیدا کړي څنګه رلا پیدا کړي څنګه شپه پیدا کړي څنګه ګور انسان پیدا کړي یا عبادي هند دنګه نو زما لو ان اولکوم واخرکوم یقینا ک چېرته شي اول تاسو او اخر تاسو وای په کوم انسان تاسو او جنکم جن تاسو کانو شیالا علت قا قلب رجل واحد پر رزق په پرزګاری د زړو سړیو باندې تاسو نه ما زاد زالک فی ملکی شی زیاد بنګي دا پرزګاری په بادشاہ اعظمکه یو شی سمه 1000 تول مخلوقات انسانان او جنات دا پاک شی 10 نیکان شی لکه په شانت سړیو تا تولنے کانشی تول مغلقات نے کانوں پر ازگارانشی تو زمان پر حکومت کے بار اور زمان بادشاہی کے بار سشے سیوانشی کہ تا تولنے کانشی یا عبادِ بندگانو زمان لو ان اولکم و آخرکم و انسکم کچھر دشی اول استاسو اخر استاسو ساسو جنات ساسو کانوشی على افجر قلب رجل واحد منکم پا بدا زلد سڑی او ستا سنا پناکارا زلد سڑی او من کم ستا سنا ما نقصہ ذالکا من ملکی شیعانو کم بنگی دراب بدی بادشاہت زمانا سشی اے دا ٹول مخلوقات ناکارشی د ناکار زلو نا ٹول ناکارشی گناہ فرمان جورشی لزمان پا بادشاہت کی نقصان نشی پیدا کولیم یا عباد بندگانو بندگان زما لو ان اولکم و اخرکم و ان سکو و جنکم قامو فی سید واحدن کچه یقینا اولن استاسو اخرن استاسو انسانانو جنان استاسو تولشی او دریگی په خاورایو باندې پیاوزمکا او دریگی پیاوزمکا جمشی پیاوزمکا یا جمشی پیاوزے باندې او طلب د هر یو ددن کئ و فسعدونی او تاسو کې هغه زمانہ طلب کې زمانہ هر یو واري زمانہ هر یو تو کل انسان بچی بچی گارے گارے نو ور بکمزه هر یو انسان تمس الته مختل شوی شه دار ای دچا په چی په کاری واري دچا ګره په ګره ګاره واري دچا په سس په کاری هغه نو الله او ماتا دا هر یو شی معلوم دی ما نو اغاور ما نو با دغه سزا لکه ممایندی وکم باندېګه هغه ور کول زما هغه چې ما سر هر انسان هغه څو غوالي او زول ور کومه دغه مناسبه سيزونه باندې د ټولو دنیا غوالي او زول کوم د زما خزانه کې وا سکه مېدانیږي الا کما ينقص الميه اذا ادخل البحر لکه څنګه چې نکميږي ا المیخیتو پا غستنی در سمسرا کلا چاگا دنک لیشی پسکے پا دریاب کے ایم سنگا چی اوستن پا دریاب کے دنک اواغر اوباسے ندر دریاب اوبا دستنی پا دنک دلو سا گندلستن نی در گندلو پستنو دنک دلو سرا بیا پڑو کرو سرا دریاب دو بو کمی را دې مثال دستا ستار سوه د دې سيزونو غوختلو چې سوره مخلوقات زمانہ غالي مثال دا څه لکه پشان دستنی او زم ما خزانه داس دې لکه پشان د دریابونو څنګه دریابونو وب دستنی پکته کې دلو پوکل باندې نقصان راځي او دې کې راځي الله داس لوی یا عباد یزما بندگانو انما یا اعمالکم اوفسی حالکم بشکدا عمل نستاسودی شمیرم اعمال تاسو ته پارا ثم ثم اوفیکم یاها به پرودر کوم تاسو ته یاها دغه اعمالو بدلې الله و یز تاسو اعمال پرو پر شمیرما نوټ بتاو تاسو ته غي پرو پر ومن وجدده خیراً فليحمد يحمد الله اوس چوممي خیر یو غور والله یو ش راغ د حموود د الله چې الله الحمد للله دن ما ت خسته حدي سونه میلا شو دنې خسته س بغز د ش الحمد للله خسته خو راکو کو الحمد للله د خسته زيته العمال الحمد د خسته خو شالله مسیحت د میلاو کو ومنو وجدده غیره ظ فلا يلو من نه الله او وااسو چې غیر د دینا خشینه ای بلجی ها نو دې ملامت کوي مگر فلزان یویک فلانی ځې لته نو مطلب نوي ته دا موایا واضا الله تم مقرروا قال سعید کان ابو ادریس اذا حدث بهذا الحديث کلا ابو ادریس وی کلا چا بیان او دا حدیثو جسال رکته را او په ځنګونو پرې وته دا پرې وته دا په ځنګونو ډېر توجه وو دې حديث بیانولو ته رواه الامام احمد ابن حنبل قالا وليس لي علي شامي حديث عشر <متحدث> من هذه الاديش نشتريد